Həsizdən Allah subhanələ nə qədər Allah subhanələ nə qədər nimətinə görə şükür etsə, Allah subhanələ da nə qədər nimətinə görə artırar. Və bu əmnəmətçilik nimətinə görə də biz Allah subhanələ şükürmürsə, yəni hədsizdirik. Allah Subhanahu evi ev ahlını hidseləsin. Onları haqq yolu üzündə sabit eləsin. Və Allah Subhanahu taala bu məclisi xatadan, baladan uzaq eləsin və inşallah sabit etsin. Allah inşallah. Yəni nəticələnə Allahın izni ilə faydalı ola Və biz e, İbrahim bəy Heylən əhli ilə müxtəfer qədər barəsində, yəni əqidəsindən artı 2 dərsdə, yəni geridə qoyduq və bu gün də inşallah Allahın izni ilə yəni üçüncü, cü yəni dərsəyik və bu bölmədə isə minhəcü əhlisünnə fil iiman bil qada və qədar və mənəhejü mukhalifihin. Yəni 3 dərs ondan ibarət olacaq ki, əhlisünnənin e, qəza və qədərə iman barəsində olan yolu, məsələki məzhəbi və eyni zamanda e, mukhalifləri, yəni məzhəbələri, daha doğrusu onların bu mukhaliflərin E, bu ehli sunne olan e, bu əqidəyə qarşı bu etiqada qarşı olan yəni yolları, mənsəbləri və ədolla e, hər şeydən öncə ehli sunnənin yəni qəza ilə qədər haqqında yəni etiqadınla yəni Şeyx İsləm ibn Teymiyyə rəhməhullahın yəni sözlərini gətirib müəllif və buyurdu ki qalə Şeyxul-İslan ibn Teymiyyə rəhməhullah fi vafil məzhab ehli sunnə və muətəzəbəhim fi babil أصل هذه المسألة أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان bu bölmenin bu meselenin əsli və bu məsələ başqa məsələlərin də əhli sidə doğulan əsası, yəni əsas mərzəbi məsələri kitab və sünnədir və eyni zamanda e, bizdən əvvəl olan, yəni muhacir və ənsarların və onların yollarını ihsanla, yəni yaxşılıqla iztbə elən, yəni insanların, yəni qoyduğu biltdikləri, yəni məsələkdir. Və Şixsəm yəni, burada onu qeyd etmək istəyir ki, yəni ümumiyyətlə əhlüsünnə ilə hər bir məsələsində hətta sələflər buyurduğu kimi Hətta insan əgər başını e, hansı cür, hansı tərəfdən, hansı barmağı ilə e, qaşmağın da kitab və sünnədən dəllim bilirsə, məhz o cür yəni, istifadə etməlidir. Və Şeq İslam, bildiyimdir rəhmə Allah, e, bu abzasını deyil etmək istəyir ki, yəni əhl-i bu məsələdə və bundan başqa məsələlərdə arxalandığı söhkələni əsas dəlil, əsas dək, Quran və sünnə və eyni zamanda E, bizdən əvvəl olan sələflərin, yəni mühacir və ənsarlardan və onların yolunu gedənlərin yəni yoldu Yəni, bugünkü gündə heç kim e, əqidə barədə, xüsusən də qəza qədər barəsində e, sələflərin olmadığı bir eytiqadı, yəni daşılmalı deyil. Yəni, bütün eytiqad hamısı, yəni sələf niyə görür biz sələf adlanırıq? Çünki biz özümüzdən e, əvvəl olanları yəni, itibə edirik və baxımdan da Şeyx İslam İmtiyalı rahmalı bürür şey, yəni əhlüsünnənin bu məsələdə və başqa bu kimi məsələlərdə də yəni əsas arxalandığı, söyləyiləndiyi, yəni ittiba elədiyi rəy kitab və sünnə eyni zamanda yəni fəsalə-i yoludur. Və sonra Şeyx İslam İmtiyalı bürür şey, və o, "Ənəllahu xaliqü kulli şeyin və rabbuhu və malikuhu və qad daxla fi zālika və sifəti əlqa məbihə min əhsəl edibət və qeyri əhsəl edibət Şəxsən buyurdu ki, və bu eytiqat ondan ibarətdir ki hər bir şeyin xalqi və onun Rəbbi, onun maliki Allah subhanahu wa ta'lədir və bura hər bir, e, və, hər bir sifətlər buna daxildir və hər bir məxluq olan hər bir şey buna daxildir və eni zamanda e, məxluqatların qulların e, əməlləri və əməllərlərinə gəldilərdə, yəni buna aiddir. O, ənnəhu subhanahu və məşə kan və mələm yəşə ləm yəkun. Fələ yəkun fil illə bi məşiyyəti və qudrəti. Lə yəmtəniə aləyhi şeyun şəhə, bəl huva qādin alə kulli şeyin və lə yəşə illə və huva qādin Sonra şeysən buyduşu və o subhanu və təala nə olar, nə istəməzsə olmaz və vucudda e, olan hər bir şey Allah Subhanahu taala'nın isteyinə və Əgər Allah sanki bir şey istəsə, olmasını istəsə, heç bir şey ondan yani imtina edə bilməz və o hər bir e, istədiyinin, e, hər bir istədiyi şeyə, yəni qadirdir və hər bir şey də Allah Subhanahu taala'nın yani olur. O annehu subhanahu ve ya'lamu ma yakun ve ma lam yakun yakun və qad dakhala fi hadi afal al-ibad və qeyriha. Bel həmsin ki, və o Subhanahu va hər şeyi dili Ol, olan hər bir şeyin olmasını əvvəl bilir və olmasa necə olacaqdı və onu da bilir və həmçində buna hər məxluqatların, bunların əməlləri də, feilləri də, yəni buna daxildir. Və qad bara maqatilul qad xalə qablən yəxluquhum qaddır əcələhum və ərzəqəhum və əmələhum və qatibə mə yəsiruna e, ileyhimin saadətini və şəqəvə və həmçin şəhə isələm-i ümkəm-i ki və həmçin də Allah səbələ və teala öz məhlukatlarının təqdirləri yazdı onlar xalq etməmişin əvvəl onların qədərini yazdı və onların əzəllərini, rüzlərini, əməllərini və eyni zamanda onların hansı əməl üzərində كل شوق بعد ذلك أولاً أولاً أولاً يغزب فهم يؤمنون بخالقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشياته لكل ما كان وإلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون وهم سنة من الله إيمان جهد للشيء هل بالخالق الله, الله سبحانه قدرتين وإستئيناً وهل بالشيء أول ما مشتناً أولاً Olsaydı, necə olacaqdır? Hər bir şey Allah Subhanallahın qudrəti ilə və istəyi ilədir. Və həmçin də Allah Subhanallahın təqdirlə onlara yazdığı, yəni Allah Subhanallahın yazısıdır, onların qədərin yazdığıları yazısıdır ki, hansı ki onlar olmamışdan əvvəl Allah Subhanallah bunları yazmışdır. Və həmçinə şeyhs islami ümkəmiyyə başqa yerdə buyurur ki, Ənə sələfəl vəl əyim məkən, Ənəhum kəmə ənəhum muttafiqun aləl imən bil qadar, və ənəhu mə şəhkən, və ləm yəşə, və ənəq xalbi xulli şeyin min əhfəlil əbəd və qeyrihəm. Və həmsinə şeyhəsən, ümtəyəmə rəhmələ buyurur ki, bu ümmətin sələfi və alimləri ittifaq ediblər ki, bu qədərə, limana ittifaq ediblər və həmsin də Allah subhansalar nə istəsə olar, nə istəməzsə olmaz və həyətən Allah subhansalar hər bir qulun, e, məxlubun feyirlərini O başqa e, hər bir şeyi xalq edən Allah Subhanahu ta və nahiyyi, və və va taaladır. Və hum muttafiqun alı isbatih amrihi fi tarqi məmurun və la şey lil məhzur. aliməri sələvi sal ittimaq edilir bəki Allah son əmrlərinə və, və qadananlarına onun e, vədinə və onların yaxşı edənlərin edənləri olan cəzası və pis əməllərlən insana müqabilində olan cəzası və heç bir məxluqata onların əmrlərini itməkdə və qadağalarını çəkmək, qadağaların çəkilməyə ibarətə, yəni hüccət, yəni yoxdur. Və hum ayda muttfiqun al-anna Allah hakeemun rahim, və innahu hakimin və rahimin. Və həmçində alimlər ittifaq ediblər ki, Allah subhanu teala hakim və rahimdir və həmçində əhkəmlərin, yəni hakimidir və həmçində rəhimlərin, rəhimlisidir. Və qala ayda və ma fələ inkirun ma xaləqəllahu minəl əsbab əllə təxlıqu bihil musəbbəbət bəyinə zamanda həmin alimlər e, Allah subhan təala-nın hər an səbir e, səbəbi yerinə yetməsi üçün ondan istifadə etməyi də yəni inkar etmirlər inşallah Allah subhan təala Quran-da buyurduğu kimi yəhdəbihillahu man ittəba'a ri'wanəhu subulə salam Allah subhanahu onun ə, yoluna ittiba edənləri Allah subhan onları həm yəni, düz, yəni, yola yönəldir bu ayədə o qeyd olmuş şey, yəni Allah subhanahu təala alimləri ə, Allah subhanın insanın fəlih xalq etməklə yanaşı və eyni zamanda Allah subhan həmən o səbəbləri, yəni qeyd etməsini də əhli sünnə ilə yəni ittifaq yəni, Allah subhanahu o feyli xərq elədiyi kimi və eyni zamanda onu aparan yəni səbəbləri də xərq eləyib ki, yəni insan da o səbəblərdən tutub, yəni o düz yanı bilsin Və həmçində Allah sonra buyurur ki, Yudullu bihi kəsirən və yehbi bihi kəsirən və həmçində Allah subhanətə Allah e, bununla çoxlarını azdırar və bununla çoxlarını düz yola yönəldər. Fə aqbara ənəhu yəsəlu bil əsbər və men qal inəhu yəsəlu indəhə ləbə fəqət xalifə məcəbəl quran bu, və inkər mə xaləqəllah minəl quvə eyni zamanda ə, kimsə əgər ehtiqad elisə ki Allah subhan təala səbəbsiz nə isə edirsə və eyni zamanda o insan da ə, bu dillə quran və qurana na, quranda nazil olanları yəni inkar etmiş olur Allah subhan təalanın qüvvət qüvvətini və həmçində yəni ə, bu şeyləri təbiyyətə qədər yönəldənləri. Bal məqsudu buna, أنه لا بد من الإيمان بالقدر فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنه هو نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. Və bu İbn Teymiyanın bu gətirdiyi, yəni əhlüs mücməl, yəni, ümumi, icmalı eytiqadı, yəni, onu göstərir ki, yəni, əhəl üçünlə eytiqat etməlidir ki, ə, hər bir şey Allah subhanələn istəyi iləndir, qədəri iləndir, hər bir vücudda olan hər bir şey Allah subhanələnin əmri ilə, Allah subhanələnin xəlq etməyi ilə o şey, yəni, vücuda gəlib, o şey xəlq olunub. Ancaq o ki, qalır ki, insanlar, Bugün gün düzəhtiklər hər hansı bir əşyalar ki bunun əsli yoxdur, bunun belə bir şey yoxdur. Yəni o bütün vücudda olan hər bir şey Allah Subhanahu taalanın e, xəliq etdiyindən, yəni düzələnlərdir. Yəni həmin o e, insanlar heç biri heç nədə, nə isə hər bir şeydə Allah Subhanahu taalanın izi ilə hikmətindən, yəni istifadə edirlər. Allah ə Allah Subhanahu-nın xəliq etdiyinə sifadə edirlər. Hansı sələfərdən birinin yanına, yəni cahil insandan biri gəlir və o öz ə, öz ladını, özü, yəni xəliq etdiyini, yəni iddiə edir. "Oğlum mən xəliq eləmişəm, mənim ə, mənimdən gəlir, mənim belimdən gəlir" və sairə. Ondan sələf həmen alim ona buyurur ki, "Yəni sən öz mənimə gəl qabın içinə boşaltsan, sən orada nəsə düzəldə bilərsən" deyib ondan. Uşaq və ya başqa bir şey düzəldə bilərsən deyib, yox yəni sadəcə Allah Subhanahu <gülüyor> taala səni bu cür, yəni səbəb eləyib. Aydındır? Yəni ə, Allah son əmri ilədir, amma səbəbkar, səbəb nədir? Səbəb isə sən bu həmən suyunda bu mənidir. Yəni bu da onu göstərir ki, hər bir şey, hətta onun səbəbi də, onun əsli də hər bir şey hikməyə qayıdır. Yəni Allah <gülüyor> Subhanahu <səbəb gülüyor> <qaydır>. yəni, <Allah gülüyor> <səbəb gülüyor> taala. Və bu İbn Teymiyen gətirdiyi bu etiqadlar, yəni onu göstərir ki, əhlüsünlə, yəni başqa sizlələrdən fəyqli yəni olaraq ə, bütün əməllərin, hər bir şeyin xərq olunmasını, hər bir şeyin xalbi Allah subhanətə yönətməli və bilməlidir ki, aləmdə olan hər bir şey Allah subhanətə istəyilən olur, Allah subhanətə istəməsi olmaz bəhad bir şey olub olsaydı necə olacaqdı və hansı növbə necə olacaqdı onu Allah Subhanahu taala bilir və eyni zamanda Allah Subhanahu taala öz məxluqatlarını yaratmamışdan 50 min əvvəl onların yəni qədərlərini yazıb hansı ki biz e, bu dərsdən öncə yəni qədəri yəni mərtəbələrindən danışdıq yəni ikinci dərsimiz ondan ibarət idi yəni dərsdə olanlar bilir ki yəni qədərin görən mərtəbəsindən danışdıq yəni, o hansı mərhələlərdən keçir və qul bilməli ki Allah xəlq etdiyi həmən bu məhlukat, e, onun qədəri o e, xəlq olunmamış ədə 50 min əvvəl, yəni Allah subhantallarının e, əmdi ilə xəlq olunub və yazılmışdır. Və bu məsələlər düzündə bu e, mərhələ mərhə olan dərslərdir. Çünki bəziləri e, bu cür e, daha doğrusu cahili insanlar, hansı ki, ümumiyyətlə Allah subhantallarına iman gətirməyənlər və ya da ki, imanları nazis olan şəxslər, Yəni, onlar bu qədər barəsində, həqiqəndə, e, bəzilər həddinin artıq, yəni, xurafata varır və bəzilərdə insanlar, yəni, o eytiqatlar olmadığı ucubatından, zahəli ucubatından qədərin hansısa bir əməllərini özləri də bilmədən, yəni, inkişar elələr. Ya o feyillərin Allah-u səhmətlər nisbət olunmadığını, ya bəziləri şərri nisbət edir və bəziləri xeyri nisbət edildik şərri özümüzdəndir və inşallah, Ə, dərsimizin arxasında həmən yəni bu ə, məzhəblərdən yəni danışacağıq və İbteymiyin gətirdiyi bu qeyd etdiyi bəhlisinlənin yəni etiqadından əsas məsələ odur ki, insan müsəlman tovhidəli etiqad etməlidir ki, ə, qədərə iman yəni tovhidin yəni tamamlayıcılarındandır. Hansı İbn Abbas rəziyallahu anhu bürür ki, o tovhidin nizamıdır. Kim Allah Subhanahu taalanın e, təkliyinə e, ibadət edirsə, yəni, onun e, Allahdan başqa ilah olmadığını ibadət etdiksə, e, ibadət edirsə və o qədərə iman edirsə, onun yəni təvhidi tamamlanır. Kim Allah Subhanahu taalanın təkliyinə şahidət verib və onun qədərinə e, inanmırsa, qədərini yalan sayarsa, onun e, təvhidi də yəni naqisdir, şərik, yəni e, artıq üçlüma, e, yəni deməli heç bir faydası verməyən, yəni bir, yəni etiqad olur. Balə bud da min al-imane bişər və iman bi'an al-amr və eyni zamanda bütün bunlara, yəni Allahın əmrlərinin, qadağanların və yaxşı əməlləri müqaddəmdə olan cənnətin və pis əməlləri müqaddəmdə olan cəhənnəmin olmasına iman gətirmək Ə, şəriətin tələb etdikləri, yəni ey, imandır. Hansı ki bundan ötürü Allah səndə elçilər göndərmiş və bundan ötürü Allah səndə kitablar yəni nazil etmişdir. Və bu qeyd olunan olan yəni məsələlər yəni əhlisünnənin yəni etiqadıdır. Ancaq o ki qaldısa, əhlisünnəyə qədərdə yəni müxalif olanlar, onlar yəni bir nisə birləşdirlər ki, inşallah onlardan yəni danışacaqdır ki, Əhlü ədaləl, əl-xayidunəsi l-qadəri, ənin qasım ilə sələyətə əftirəq, məcusiyyə, müşrikiyə və iblisiyyə. Yəni, bu qədərdə azmış zələlət firqələri, üç firqəyə bölünüblər. Onlar məcusilər, müşriklər və yeni zamanda iblisilər, yəni firqəsidir. Ərvəllə məcusilər, yəni firqəsidir. Hüm əlləzine kəzəbə bil qədərilləh və in ənanıb əmrihi və n Onlar e, o firqədirlər ki, onlar Allah Subhanahu Taala'nın qədərinə, yəni yalan saydılar, ancaq Allah Subhanahu əmrlərinə və qadanallarına, yəni iman, yəni gətirənlərdir. Sagulatum ankaru'l-ilm vəl-kitab və onların ən azmış zamatı, e, ən azmış toplumu Allah Subhanahu elmini və yazı, yəni qədərin iki, yəni mərtəbəsini tamamilə inkar edirlər. Ammuqtasaduhum ankaru e, Ənkar-ı umumul məşiyyətiyi və xalqihi və qudrətiyi və həuləyuhumul Və onların, yəni ortaq, yəni qismləri e, Allah usmadan istəyini və xalqini və qudrətini yəni inkişaf etdilər və onlar da e, məclüslərdən olan, yəni müətəzilərdir. o mən vafaqahum və eyni zamanda bunlara müvafiq olanlar. Yəni əslində, e, bu firqələr e, biz bölməsinə fikir versək, biz çox vaxtı ee bəzi firqələr var, ki, hansı ki, adlarını da çəkəndə isə məsələn Muətəzili olsun, Məşəbəndi olsun və başqa-başqa firqələr var. Adların çəkəndə ə, ola bilər kimsə təəccüblənəsin ki, belə bir firqə yoxdur, nə üç danışırlar, nə şeylər. Əslində ola bilər belə elə bir firqə bugün gün aramızda mövcud olmasın. Yəni konkret olaraq kim sözünü deməsin ki, mən Muətəziliyəm, mən Cebiliyəm, mən məsəl hansı firqədənəm. Əslində onların vücudu olmasın firqa alında. Amma məsələ onların daşıdığı ehtiqatdan gedir ki, həmən onlarda olan naqıs ehtiqatlar bu il hansısa bir camatda ola bilər. Aydındır. Çünki bəzi hallarda görsən deyirlər ki, elə mövzudan danışar ki, biz hamıq başa düşəyək. Əslində, ən mühim məsələ şəriyyətdə toflid məsələsidir ki, çünki əgər hansısa insanın toflid məsələsi, əqidə məsələsi sağlam olarsa, onda onun bütün e, tamamlayıcı, yəni əməlləri də, yəni təvhidə uyğun olacaq. Aydındır? Əgər hansı bir insanda əgər təvhid əqidə məsələləri demək olar ki, e, uçurum, uçurumdadır, yəni tam əhliyyətliyyə zidd bir formadadırsa, əhlisinə müxalif bir formadadırsa, onda çox güman ki, onun o başqa bir əməlləri də tamamilə nədir? Yəni uçuruma gedən bir əməllərdir. Və baxımdan, e, bu məclusilər firqəsi bugün aramızda olmasa da, ancaq baxın, gələm ki, onların etiqadına gəlsə, deməli, onların e, ən e, azmış təbəqələri, deməli, e, elmi və yazını inkişələyir. Yəni, elm-yazı nə deməkdir? Yəni, Allah subhantalarının bilməməsi. Ki, bu, bu insan ənə, hansı əməli edəcək, neyə, neyəcək. Və de ki, ona qədərin yazılmaması. Onlardan bir az aşağı firqə, yəni, xüsusiyyətdə olanlar, yəni qisimdə olanlar, onlar isə Allah subhanə xərqini və qüdrətini, ümumi olaraq Allah subhanə Allahın istəyini və onları xərq etinə qüdrətini yəni inkişar və bu da, yəni müətəz elədir, həmsində onlara müvafiq olanlar. Və həulə yəcəlunə lillə şüraqə fi xalqeyi, fəyəqulun xeyr-ğayr, xalqul şərq O deyirlər ki, in nəzümə vaqiətə ləisə də vaqiətə bir məşəklə tələ. Və fəlsəfə elincə ki, deyirlər ki, Allah Subhanahu-va-lanın əməllərində xərq etməsində Allah Subhanahu-va-lanın yəni şərləri var. Və deyirlər ki, xeyri xərq edilən, şərri xərq edilən dey. Və həmçinin deyirlər ki, insanlardan baş günahlar Allah Subhanahu-va-lanın istəyi ilə, yəni başlayın. Və əslində biz burada bir məsələ qeyd etsək görərək ki, bu firqələr ə, ümumiyyətlə daima beləncə olub. Yəni əsma sıfatda qazan firqələrə gəlsək, biz onların dəyərinə, incəliyinə baxsaq, görək ki, onların azmaq toxuları, azmaq yolları bir neçə ə, məsələyə qayıdır. Əvvəalla onlar ə, azmaq yoluna əsas səbəblərindən biri onu gətirmək olar ki, bu çox firqələrdə bu cür olar. Onlar hər bir məsələdə kitab və sünnənin qoyduğu həddən çıxırlar. Məsələn, əgər Allah s.q. Quranda Peyğəmizm hədisdə hanıca bir məsələni qeyd ediblərsə, qeyd olunub o məsələ, onlar bizə hər bir məsələni düşünüb, dəlikləmək bizə vacibdir. Çünki bizim ağlımız nədir? Məhduddur. Yəni, əgər necə ki, ələ radiyalarına mənşhur söyləyir və deyir, əgər bir məhzdi ağıl olsaydı, yəni, dindir ağıl ilə olsaydı, onda məhzarı çəkmək daha haqlı olardı. Əyaqın altına. Amma təzəvvə altı ilə gəlirsən, altı batır hala məhz çəkirsən, üstünə. Çünki şəriyyət bir dənədir. Ağıllar nədir? Ağıllar müxtəlifdir. Ağıllar müxtəlifdir və təfəkkürlər də, o hənə bu deyilən məsələnin dərk eləmə özdə nədir? Yuxdəlifdir. Yəni, hər bir insana əgər bir dənə ayəni, bir dənə hədisi suam, əgər bir 10 nəfər, 15 nəfərə desə ki, bunu ala, oxu, necə başa xüsən, başa xüsən, başa xüsən, görək ki, hamısı necə başa xüsən, tam ayrı-ayrı. Aydın, eyni ilə hədisi olsun, eyni ilə də ayı olsun, aydındır. Ancaq biz əhl-i sünnə, biz camat olmaqdan ötürü, yəni, Yəni tək bir ümmət olmaqdan ötrüb bizim boyumuza düşən məsləhət, məzhab və nə cansıdır? Həmən kitab və sünnəni kim kim başa düşmək? Həla. Bu ümmətin sələfi kimi. Çünkü sələf də kim kim başa düşüb, peyğəmbər salsan başa düşən kimi. Əgər bütün ümmət, kin istər rafizlər, istər xavarizlər, istər təşkilçilər, istər həm naxşibəndlər, sufilər, müətezilələr, cibilər qədər ilə, nasranlər, <coughs> bütün hamı əgər kitab və sünnəni sələtisə başa paşə düşkün başa düşsə, yəni heç bir məsələdə dəyərinə getməsə, nə var olduğu kimi etiqad eləsə, olduğu çərçivədə başa düşsə, onda başqa konfliktensiya yola yoxsa yox. Yox, aydandır. Tətbiqatı niyə görə yaranır? Niyə görə məsələ bölünür? Bax təsərrür bundan nə deyir? Onlar əslində birbaşa demirlər. Allah Subhanahu taala heç nəyə qadir deyil. Belə etiqad yoxdur. Onda gör hansı məsələdən e, yəni özləri, Əslində Allah Subhanahu Allahı paqlashtırmaq istilər və bu paqlasdırmaq Allah uzbattan hara düşürlər? Zəlalətə. Gördüyü ki, e, xeyri yaradan başqadır, şəri yaradan başdadır. Aydındır. Niyə görə də biz desək ki, e, Allah Subhanahu insanları insanlara yaxşı aməllərin şeylin xeyir verir və insanlar pis, mürdar aməl də edirlər, onda nə təsir olur? Deməli, rəb nağısdır, yəni tənzih olmur. Aydındır. Amma həqiqətə O tüm insanın elədiyi tüm feyli kim xərq eləyir, Allah s.ə.q. Yəni, biz növbəti dəhsində bu barədə, yəni, bilək, incəliyə gedəcəyik, keçən arada biz də xırdalıyıq onu, amma öz mövqəyində, yerində daha yəni, geniş danışar o barədə ki, yəni, biz dəhvələ qeyd edirik ki, insan uçmaq istəyir, insan uça bilər, axı istəyir, axı, insan uçsun. Yox, niyə görə? Çünki Allah s.ə.q. onu uçmaq üçün xərq etməyir. Allah subhantallahu onu bir insan kimi xərq elib və insana xas olan bütün yaxşı və pis əməlləri Allah subhantallahu nəyini yiyib o xərq elib və insan da o əməldən qırağa çıxmır yəni o insan nə onun əməli Allah subhantallahu onun yazısından, qədərindən, xərqindən qırağa çıxa bilməz ayrıcındır və baxımdan onlar e, etiqat edirlər ki yəni, xeyri yaradan başqasıdır şəri yaradan başqasıdır və deyirlər ki, e, günahlar kənsi insanlar günaha edirlər. O deyir, Allah Subhanahu taala istəyirlə nolmur, yəni baş vermir. Yəni deyir, Allah Subhanahu ola ki, Allah Subhanahu taala e, insandan şər istəsin. Ancaq biz e, yenə deyirəm, yəqin ki, yerində, yəni, o balet dans edir ki, yəni istəyini seç, ismaqvunu, zətfə şərri qismə və onları atdıqlyanda bu məsələyə daha da yəni aydınlıq Allahın izni ilə yəni gətirərik. Və bunların əsas səhv, azma səhvələri nədir? Yəni, bu cür, yəni kitab və sünnədən qırağa çıxdıqlarını ötür və bu baxımdan da özləri e, parçalaşdırmaq istəsələr də belə meynirlər zalətə çürülür. Və əsma sifətdə də bu cürdür. Yəni, əsma sifətdə də bu ki, Allah subhanət hala e, Quranda həmçinə təyansam sünnədə ona e, Allah subhanət hala özünü və sifətləri əhlüsünün olduğu kimi qəbul edir, anca ona keyfiyyət, necəlik vermir, a Amma bu işlərsə başqa firqəyəsə deyincə sən deyirsən ki, Allah Subhanahu görür. A görürsə, deməli görmədən olmalıdı, Allahın gözü olmalıdı. Əgər Allahın gözü vacib onun gözü bizə oxşamalıdı. Əstağfurullah Allah da bizə oxşamır. Baxın mə Onlar göz görməyi inkar edirlər. aydındır. da anca başa düşmürlər ki, e, necə İmam Malik rahməhullahın Rəhman, Rəhman, dərslərində bir bidətə gəlir. Deyir İmam Malik, Allah Subhanahu deyir ki, Allah Subhanahu istəyir olur? Onu İmam Malik baxır ona da baxır dərslə qayda verir ki, isteva məlumdur. Çünki Allah susmadan xitab elədiyi dil nə dil idi? Yəni ərəb dilidir. Bir isteva məlumdur. Lüğətdə nə deməkdir? Yəni uzaqlaşmaq deməkdir. Və deyir ki, e, onun keyfiyyəti məchuldur. Yəni kima məchuldur? Bizə görə məchuldur. Aydındır? Keyfiyyəti məchuldur və onun haqqında soruşmaq nədir? Bidəti dir çıx, dur çıxmalıdır. Məhzsən bir bidətsən. Və son İmam Malikdən sonra yaşayan sələflər onun bu qısa e, sözünü çox geniş kitablarda sığılıyıblar. Və deyir ki, İvan Malik o ki, onun keyfiyyəti məhsuldur. O keyfiyyəti məhsuldur, kime görə məhsuldur? Yəni, bizə görə məhsuldur. Deyilsən, çünki bir dənə e, şey bir şey haqqında təsəvvür etməkdən ötürü, ya sən onu görməlisə, ya onu görəni görməlisin, ya onu, heç omuz onu oxşanlı görməlisin. Aydındır. Ər məsəl üçün, hər hansı bir heyvan və şeyvan, kimse görürsə, onu biz O, onu bizə e, tövsif eləsə, bizə başa salsa, biz onu başa köyədik, başa köyədik, başa köyədik, niyə görür? ən azın o görüb, aydındır və Allah spontanlanda e, hansı sifəti e, necədir, nə cürdür, bunu bilən kimdir? Pək də özüdür, aydındır və o baxımdan onun o feyil, isteva və başqa e, feyil bizə nədir? Bizim üçün yəni məsuldur, aydındır, ancaq biz məsələn desələr ki, filan çək isteva elədir. İsranilə səm qonşun istəyib ölədi. Sən təəccüblü olacaq? Yox. Niyə? Çünki bizdə ucalmağın növləri var. Piləkənlə də ola bilər, nə bilim, hopmağla da gedə bilər, ağacdan da çıxa bilər, nə bilim, vint, da qalxa bilər. Çünki bütün bu feillər insana məxsus aidəndir. Və baxımdan o o firqələr də, yəni o cür inkar elədiyi, yəni Quran və sünnənin olduğu üçün başa düşməmək istəməklərindən ötəri onlar Əslində digə parçalaşdıla da nəticədə olduğu, yani Yəni naqis şəkil aydındı. Eyni zamanda yani bu cür filiqə yani, də bu cür. Ve ikinci filiqə isə yəni müşrikilər, müşrikilər yəni filiqəsi ki, hum alladīna aqarrū bilqadā'i wal qadar və ankaru l-amri wal nəhyi qāla Allāh qāla təala şeyəqūl-ladīna əşrakū law şeyə Allāhumma və e, müşriklərin yəni firqəsi onlar isə e, iqrar edirlər ki, qəza və e, qəza və qədər iqrar edirlər, lakin əmrləri və qadanları yəni inkar edirlər. Hansı ki, Allah Subhanahu quran kəmdə buyurur ki, e, onlar dedilər ki, onlar müşri, hansı olanlar dedilər ki, əgər Allah Subhanahu istəməsəydi, biz heç bir şey şərik qoymazdıq. Hətta bizim atalarımız da yəni şəriq qoşmazdı və biz heç bir şey yəni haram etmirəzdi. Eyni zamanda bu müşriklər baxın, qəza qədərə, yəni iman gətirirlər, biləşik bu Allah Subhanahu Taala'nın istəyiyləndi. Amma eyni ilə onlar eyni ilə onlar yəni Allah Subhanahu əmr və qadağanlarını eyirlər, yəni inkar edirlər. Yəni əgər sən ə, bütün fəili, yəni ə, istəyi ətin hər bir əməlin qədərini Allah Subhanahu önlədirsənsə, onda sən birbaşa olar Allah Subhanahu taalanın əmrlərini və qadağanları nə Ey iman gətirməsən. Aidancə bunlar sənə nə eddilər? Yəni imanı gətirmədilər. Və e, buyurdu ki, "Fə mən ihdaj ala ta ta'til al-amr wal bil-qadar, wa huwa min haula." Və bir kimsə deyir ki, e, qədərdən e, əmrlərə və qadağanları, yəni tətilnə, yəni onları inkar etməyinə ə e, dəlil gətirəsə onlar da yəni bu yəni müşfiklər yəni firqəsindən olur. Və hələ də əksər fima yədbəl həqiqətə minəətəzələ və bu da deyir həqiqi yəni mötezilələrdə də bu çox baş verir. Və hülə yəvulun əmrəm ilə təətilə şərəai və əmr və nəhi mal i'tirabə rububiyyətə ənəlikl məxluq. Və bu da deyir ansuq yəni mötezilələrdə olur ki, hansı onlar şəriətin əmrlərini və qadağanlarını ə ümliyyədə, yəni rububiyədə, yəni etiraf eləyirlər, hər bir məhquba, yəni bütün qadğanları, əmrləri yalnız və yalnız, yəni şəriətin əmr etdiklərini və qadağanlarını yalnız təvhid rububiyəyə, yəni qismən, yəni yönəldirlər ki, hansı bu qismdə demək olar ki, yəni heç filqələrin çoğluğu və bütün ümmətlə demək olar ki, Allah Subhanahu rububiyə, yəni təvhidini Yəni ki, abulədi, yəni çox mühazir hallarda inkişaf edən o Firon kimlər, o da həqiqətdə bir e, Firon özü də yəni bilirdi ki, onun öləbi var, sadəcə ona e, bunu etiqadı e, dilinə gətirən məqsəd, yəni onun yəni təkəbbürüdür, hansı ki, yəni, ölüm ayağında onlar e, Firon da yəni, onu yəni dilinə gətirir. E, və amma iblisiyə, yəni iblis firqəsi, və hum əllədin aqarru bil-amrin, lakin cəalu hada mutanaqidan minar rab vətaunu fi iblis məkərtəmum kəma nəqlə əhləl zamanda iblisçilər iblisçilər firqəsi isə bu her iki məsələni istər qada və qədəri istər əmr və qadağanı iqrar edirlər ancaq onlar ikisini də bir-birinə nənilər ziddiyata gətirirlər Yani Rabbin adil olmasına, hikmətli olmasına onlar yəni tən gətir. Yəni etiqad edirlər ki, Allah Subhanahu əmrlər verir, qadağanları verir, mələqə qədərdə, yəni, e, bu cür məsələlərdə deyir, yəni adil beyil və həmçində yəni hikmətli, yəni deyəndə ki, bu e, məqalələri yəni e, iblisə yəni məq edən, yəni damatlar e, və kitab əhlindən yəni bu cür yəni nəql bəhələ kəsirun fi ehli al-aqval və, əhlil və əhvəl minə suha şu'ara və nahwi minə sənadıqa yəni bu cür rəylər də yəni Allah subhanahu təala-nın e, yəni, olması, adil e, adil olmaması bu cür e, təhsil edir yəni iblisə firqəsinə deyil və eyni zamanda e, yəni e, ən çox e, şair toplumunda, sonra sosiət və zındıq insanlarda yəni bu şey daha çox yəni bir üzə verir Ancaq e, o ki qaldı onlara yəni rəddində isə e, Şeyx e, İbrahim Ruh ilə buyurur ki, "Əddalalu e, fil qadar hasl taratan bi təsdir bil qadar vəl xalq və, vəl və, e, və de, e, bu e, firqələrin yəni qədərdə azmasının əsas halısı olma elədir. Onlar deyir hərdən bir e, qədəri və e, xalq olmanı yəni yalan sayılar Və bəzi hallarda onlar şəriəti və eyni zamanda şəriətin qadağanlarını, əmrlərini inkar edirlər, yəni yalan sayırlar və bəzi hallarda isə rəbbil, yəni zülm, zalim, yəni olmasında, yəni azırlar. Hancı ki, bunlara da rəd Şəms surəsini yəni gətirmək olar ki, Allah təala buyurur ki, "Fələhə mə hə fucurəha və təqwəha isbatul-qədər biqouli və isbat etməsi ilə əzbə ilə büzafə və e, təqva ilə nəfsəyə gəlir ki, o biləcək və müftaqiya. Hansı bu ayədə fəlhə məfucur və, yani Allah əsbətləri, Allah əsbətləri, və e, təqvə. Yəni Allah Subhanahu biləşi Allah Subhanahu onların fazil və təqva olmalarını onlara yəni ilham etdi. Mən yani ilham etdi deməklə Allah Subhanahu e, qədəri yani ispat isbat eləyir ancaq e, onların E, fazilini və e, təqvalı olmasında isə e, feilini, yəni həmən qulun, yəni özdən yönəldir ki, yəni qul bilsin ki, yəni, e, əməl etmə, yəni ilham yəni, e, olunması, həmən əməlin ilham olması yəni allah falan əsbələn qədəri ilədir, amma feilin icrası kimin tərəfindədir, həmən qulun, yəni özü, yəni tərəfindədir. Və həmsində e, şeyx burada gətirir ki, ve isbatu li fayn al-qalb bi idafati al-fujur wa taqwa ila nafsi li ya'lam anna hiya al-fajira wal-mustaqiya wa isbatu litasrid qabih wal-amr wal-nahy bi qawli fujura ha wa taqwa ha zamanda Allah Subhanahu ta'ala yaxşı ilə pisin də ayırmasan ötürü həmin ayədə isbat ki o yaxşılı fujura wa taqwa E, fazir olmaqlarını və ya şey, təqvalı olmaqlarını və e, bununla da Allah səndə onlara yaxşı və pisin yəni olmaqlarını onlara və e, bildirir. Və eyni zamanda Allah təala bu ilə ki, qad aflehə man zakka və qad khaba man dassa. İsbatu li'l-ad və li-bu'di və li-wa'idi fitsalahi man zakka və vəqaybata man dassa. Və bu ayədə isə qad aflehə man zakka və qad khaba man dassa Yəni yaxşılıq edənlərə, e, yaxşı edənlərə cənnətin olmasını onlara e, izledi vəd verir. Hansı ki, o qulun öz əməli ilə olmasına görə ona cənnəti vəd və eyni zamanda da pis əməllər görməklə də Allah Subhanahu onlara da, yəni cəhənnəmi, yəni onlara e, vəd verir. Bu hadis sarihün fil radd al-qadariyyə və al-madhūsiyə və al-jabriyə lişşər və lif'il aqd. Vhum mukəzzibūna bil-haq. Və bu da açıq aşkar, yəni bu ayətlər, açıq aşkar onu göstərir ki, e, bu e, məduslərinə olan qədərlərə və eyni zamanda cibrilərə olan, yəni açıq aşkar və onların yalanını olan, yəni rədbikansı ki, onlar birbaşa olaraq, yəni bu cür haqq olandan sonra onlar haqqı, yəni yalan sayırlar. وَأَمَّ الْمُذَلِّمُونَ لِلْخَالِفِ فَاِنَّهُ قَبَّلَّ عَلَىٰ عَدْلِهِ بِقَوْلِهِ وَنَفْسِنِ وَمَا سَوَّهَا və o ki şey qaldı Allah Subhanahu taala, yəni Xaliqi, yani, e, yani zalımlıqda, yəni ittiham edənlər ona zalımdır deyənlərə isə ədəl olaraq Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Və nəfsin və məsəvvəha və qəsliyyətü't-tə'dil", fə bəyin ənnəhu 'adlun fi qəsliyyətin-nəs, əlləzə əlhaməhə fujurəhā və taqwā. Və dedi ki, e, və nəfsin və o məhsəvvəhə, bu da səvvvəhə, yəni təsvi sözündəndir, və bu da təsvi, yəni abillik, yəni deməkdir. Yəni Allah subhanətə Allah, o ə, deməli, məhlukatları, yəni ə, öz qullarını xərq edəndə və onların hamısının arasında bu bərabətçiliyi nədir? Yəni bərabət, yəni xərq eləkdir. Yəni onlara o ilham verilməyində, yəni əməlləri onlara ə, bildirməyində Allah subhanətə Allah bütün, yəni qullar yəni, وقال الشيخ اسلام بن تيمية وقد تبين أن القدري القائدين بالباطل إما أن يكون مكذبين لما أخبر به الرب من خلقه وأمره وإما أن يكون مظلمين له في حكمه وهو السبهان والصادق العدل كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبذل كلماته وهو السمير العلم الشيخ اسلام بن تيمية رحم الله أبو رجيف Ə artıq deyir bu məsələlərdə qeyd olunur ki, o qədəri hal hansı ki, bu batil, yəni e, etiqaddadılar. Onlar deyir, ya deyir Allah anh, ə, əmr etdiklərini yalan saymaqla azmaq yoluna düşürlər, ya da ki onların e, ya da deyir onlar Allah Subhanahu taalanın hikməti olmağını da, yəni Allah Subhanahu ona zalım, yəni kimi qələmə verirlər. Ya da onlar Allah subhanə və əmr və qadağanlarını inkar edirlər, ya da ki Allah subhanahu e, hökmündə onlar, yəni zalım yəni olduqlarını, yəni iddia eləyirlər, hansı ki Allah subhanəl öz hökmü ilə nədir? Yəni adildir və Allah təala budur ki, "Atəmmət kəlimətu rabbikə sıdqan və adlə." Bir afiq, sənin rəbbün hökmü sıdqla və adillə yəni, tamamlandı və "Lə mubəddili kəlimətihi və huvas-səmīul-alīm." Onun yani, kəlamına heç yani, yani, bir yəni dəyişiklik yoxdur. Yəni Allah ilə bir hökm verdisə, kiməsə gölə, görə nə isə görə hökm dəyişilməz. Odir eşidən və biləndir. Fə inəl kəlam inşon və in məqdarun. Fəl-iqdaru sidqun və la kəzibun və inşau e, kəlam e, yadir e, inşa bir şeydir və də ki deyir, yəni xəbərdir. Əg inşə e, xəbər isə və Allah Subhanahu taalanın e, siz dedikdə də onda heç bir yalan yoxdur. Əgər orada isə nəsə e, icaddırsa, inşadırsa, həmin əməlin e, olması da o da bir Allah Subhanahu taalanın yani qovnu, yani əmridir ki, və və amra at-tashiy'u adlun və amra at-tashiy'u adlun la zulmun. Və din şəriətinin əmri, şəriətin adildir və onda heç bir zulmün yoxdur. Və qədarı yetim məcusi yetə də bu bimi axbara bihi an xalqih min amriddin və iblisiyəcəjluhu zaliman fi majmu'ihuma au fi kullin minhumā bir e, məcusi qədərilər onlar Allah subhəna təala'nın xəbər gətirdiklərini yəni xəbər verdiklərini öz e, məxluqatından xəbər verdiklərini və eyni zamanda şəriətin əmrlərini e, qadığan və əmrlərini yəni yalan saydılar və iblisilə isə onu Allah Subhanahu taalanın e, hər iki məsələdə, yani və ya da hər birində və ya hər ikisində Allah Subhanahu taalanın e, yani, zalım olduğunu, yəni etiqad etdilər. Kəma enna fi du'al karb, o, qulun nabiy sallallahu əleyhi və səlləm, Allahum və ibn amatuk, nafsətə biyadik, naqan fi hukmuk, adlun fi qada'ik Allah necə ki peyğəmbər olsa, başına gələn bəlada Allahda dualər edir ki, "Allahım, mən sənin qulunam, qulunun oğluyam və bu e, qadının, yəni sənin qul olan, yəni qadımın, yəni o oğluyam və mənim bütün öm, ə, əməlim, ömrüm sənin əlindədir və bu ə, əməllər sənin ə, məni xaliq etməyin sənin qabaq, yəni sənin hökmündədir. Yəni hikmətin hikmətinlə olandır və ə, o qadağanın yəni baş verməsi də, yəni əməlin baş verməsi də sənin yəni hikmətinin nədir? Və bütün bunlar yəni onu göstərir ki, eee onların yəni azmaq səbəbləri ya Allah Subhanahu taalanın əmrləri ilə, yəni qadağanlarını, yəni təkzip, yəni, etmələridir, e, ya da ki onların Allah Subhanahu taalanın e, bu e, xalqında, yəni o məxluqatı xəliq etməyində Allah Subhanahu taalanın yəni hikmətin olmaması, adil olmaması və hətta ki Allah Subhanahu taalanı yəni zülmdə, zalımlıqla yani, iddia etmələri ki və Allah Subhanahu taala yəni bizi yəni onlardan qorusun. Allah sonra bizi yəni batıl, yəni ediqada düşənlərdən etməsin. Allah sonra bizi kitab əsminləni sələfi-salihin, yəni başa üç kişi müşənlədənləsin və bizi bu yolda hifz eləsin və sabit eləsin və düzmə Allah cilvasalı Muhammedin və ləli Muhammed.